memòria. La nostra gent s'explica Berenguer Ballester. Avui fem memòria amb el petit gitano de Perpinyà. És així com ell mateix acostuma a signar els seus comunicats que envia incansablement en aquesta ràdio, també a diaris, d'altres mitjans de comunicació. A més, ell ha escrit dos llibrets, el 2005 i el 2006, «Nous gitan et pourtant francés» i «La situació de la comunitat gitana perpenyanesa». Benjamí Martínez, bon dia. Bon dia, bon dia a vostè. I gràcies d'haver vingut aquí a la ràdio. Gràcies a vostè per convidar-me. A parlar d'aquest petit gitano de Perpinyà, per què sempre signeu el petit gitano de Perpinyà. Perquè moltes vegades he sentit moltes polítiques i molta gent que els cridem paius a criticar sempre els gitanos, en fin, fer... I, i quan fico el petit gitano de Perpinyà és per dir, les que no són gitanos, els paius, com diguem, quan dic paius no n'hi no ha res de pejoratiu, eh? eh se diu amb tot el respect que se deu de les persones. Doncs fico aquí això, el petit gitano de Perpinyà, per dir que hi ha un gitano que vol fer sentir la, la, seva, la seva manera de viure de presa les lleis i els preceptes de, de la república, però aquí a Perpinyà no, no hi ha moltes, molts polítiques que hi fan atenció. Preferen, preferen d'una certa manera, i de manera concreta, si puc dir, preferen tornar cap a gitanos que són molt dòcils, molt ignorents i influençables, Uh, així saben el que tenen els moments dels de eleccions mm -hmm. voilà. no hi ha molts gitanos com vos que protestin que critiquin sí, jo, que suposin jo, jo no ho no, no és, no és criticar que vull eh? lo, lo, com diuen en francès és un poc eh, remetre la pendula a l'hora que quan parlen dels gitanos com lladres, lladres n'hi ha, ha de per tot no, no vull dir que els gitanos són sants és, és com tothom, com el resta de la societat. N'hi ha de bons, n'hi ha de dolents, de guapos, de lletxos, de, de nals, de petits, com jo. I, voilà. I no, no vull criticar. I, és, és just una manera de dir... Eh, moltes vegades he sentit que eh, l'Egitant viva en marge de la societat. Eh, això, això els hi permet d'una certa manera als polítics, els elegits del, de, de la vila, del departament, que els hi permeten, i en fi, els hi permeten, en, entre cometes, de no evoluar, que els mantenen dins d'un sistema de, de sistanar voilà, amb previsió de, de, de la caça a les veus per cada e -e elecció. I moltes vegades, com ho dit, he dit, he escrit molt, i, en fi, d'una certa manera, però hi ha molts polítics que em contesten, que em volen escoltar. Sempre parlen de democracia... Parlen de fraternitat, de torna que giren, fent un poc de tot. D'un poc de tot no fan gaire gran cosa. Mm -hmm. Co, concretament, per sortir el gitano d'aquest estat de Sistanar. Mm -hmm. Benjamí Martínez, sou, doncs, de, de Perpinyà. Vos esteu al Vernet. Sí, sí, he, he nascut al Vernet eh? S'ha sí. nascut el 1960, Un mes de juliol, un plena estiu. Mm -hmm. Com diuen nosaltres, eh, el gitano, diuen en català, perquè el gitano ven parlar en català, més que altra cosa, mm -hmm. en estiu tot a el que viu. Sí. Uh, Parleu-me de la vostra família, del pare, de la mare, dels padrins? Jo, el meu pare, és que que ha nixut és Girona, no? en Catalunya sud, com di, com diguem, i que van, van, van els el meus avis, doncs, eh, del banc del meu pare, van, van vindre aquí a ja, a cosa del de que se passava en Espanya, el, el franquisme, en fin... A quin any vam venir aquí? L'any no, no, no me'n recordi ah. més, en fin, anem molt poc I no me'n recordo, en fin, sé, sé que vam vindre quan, antes que, que esclati la guerra, que ah, voilà, sí. vam va, vindre aquí, i com la meva avi, anant de viatge, va tornar a, a, a, a Espanya, doncs, i és aquí que el meu pare, dins d'aquest viatge, durant aquest viatge que el meu pare va vindre al món, quan diuen, va néixer a Girona. Uh -huh. la, la meva mare, ella és, és neixuda, era neixuda a Lyon, vivien uh -huh. a Lyon, amb els meus avis, també, no van de la meva mare, vivien a Lyon i també per, per causes dramàtiques, que, que com són tant, la, la guerra d'Espanya, que el que es va passar aquí a França en 39, voilà, van, van fugir a la, l'avinguda la, dels alemanys, del nazisme, i com la meva avi era, era qualcús que, que feia partit de la comunitat que deien romanitzala, que cridaven manuixes, mm. voilà, eren molt persecutats, persecutats i bom, per fugir tota aquesta, aquesta violència, aquest nazisme, van vindre quasi en 37 o en en fin, fi, just quan, un poc abans que es esclari la, la guerra, en 39, ells van baixar aquí cap a, cap a Perpinyà. Uh -huh. eh. Us en parlava d'aquesta història, la vostra àvia? No, no en fi, la, la, la, la meva mare, la meva mare sí, ens contava algunes vegades el que patien en, en temps d'ocupació de, dels de alemanys, us diré un petit exemple, així, sí. per no maternitzar, perquè no són coses que no... Un oncle meu, en fin, que, que ja de prou ho sé, tenien gana, en fin, i els alemanys tiraven pel sol barres de pa, en fin, vestits. Evidentment, el meu oncle volia, volia recuperar alguna cosa per menjar, en fin, i els alemanys eh, li van posar les matrietes davant, damunt de, de la meva avi en fin, i, el, i els meus oncles els deien raus, raus en fin, no grut, no grut no, pas pa agafeu per res en fin, els van fer anar em van, van contar d'altres coses aixisme en fin, eh, prefereixo no, no en parlar són pas coses però és interessant que se sàpiga això no? sí, que la gent sí, que ens sí, escolta sí, ho sàpiga també Sí, sí, nosaltres els gitanos hem batut molt d'aquest fascisme, d'aquestes coses. Uh -huh. uh, en fi, uh, en aquest, aquest assunt vaig demanar un dia al senyor Borquen, Cristian Borquen, que era president del Consell General, em va remarxar de les lletres, justament les cartes que enviava en les polítiques, en l'Ebeca, en el bisbe de Pepinyà, Mol, molts polítiques em va remarxar doncs, per aquestes cartes i em va dir que, que en el memorial de Ribes Altes els gitanos, els giganes, tindrien tota la seva plaça. El, el, el vaig remarxar, li vaig dir merci, que, que era com que me tenia acord, si se pogués fer. Això era el 2003, ben abans que tot sigui fet, i després, boom. Eh, el, el memorial potser pot era una plaça per els gitanos, però jo el que voldria voldri és que els gitanos tinguin una plaça dins el cort dels elegits de la vila, del departament. Una plaça de, de cada dia, una plaça a l'escola i no pas una, una escola gitana. car que mate, amela de l'escola perquè sou molt crític amb el que en diodeu, eh l'escola gitana, penseu que el fracàs escolar és del 100%, però abans m'agradaria que em parléssiu un poc de, de la vostra infància, doncs veu néixer a l'any 60 al bar i al a Perpinyà. Quins records teniu d'aquesta infantesa? Com vivíeu? Molt pobrament, molt, molt pobrament, com forces gitanes. Uh -huh. Si no ho eren, si no eren com molts altres, a' que es cridava al terreny de Madame Vidal, un poc més tard els vagons, són llocs on han viscut els gitanos, això, eh? El terreny de Maram Vidal, primerament, ha pres el que quedeien els vagons, era un rodal que s'atrapava ara cap a... a on hi havia club xinofil català, mm -hmm. no sé si hi vigueu, sí. cap a... La, de l'altra banda de l'autoruta, mm -hmm. hi havia un, un ancien camp militerre, aquí van posar vagons de, de trincs, hi van posar vagons i van aparcar els gitanos, això que deien quiven això nosaltres alss vagons. I després els vagons van anar a la C Bellu. C Belllu que d'avui en dia encara m'estona que molts periodistes que siguen dependent Fra Bble Rossssillon cridin la ciIT que ha reemplaçat per la Ci Bellus, de exemple del mateix nom, és a dir C Bellu i aquesta cites ha estat destruïta i no no exista més. i la ciité transit ha estat feta amb un altre rodal que la C Bellu. Però eh, les habithabitudes són dures. Sí. Molt periodistes criden la ciitéànit,noologia o no, ologiu, la ciité de Pen, la criden Cité Belllus. Jo tràpica que pres eh, prop de' mésu de, de 40 anys que aquesta ci ha desaparegut seria el moment que els periodistes es al dia. Se' posin al dia, s, s posin al dia sí. Sí. Em fan pietat, no pietat mm -hmm. em par riure un poc. A mm -hmm. uh, Benjamin Martínez en aquest moment, quan sou un meïnatge al Bernat de Perpinyà, ja sentíeu, ja vèieu que ser gitano era quelcom especial, que ero diferent dels que no ho eren? Aquest sentiment gitano ja el teníeu segur. Sí, sí, sí. I si no, i si no en tenim, hi ha, hi ha gent que ens no ho fan recordar. Eh, per exemple, jo, en fi, parlo d'un pot més tard per la meva adolescència, ben evidentment, treballava a usina de confitura a Mirvila i a eh, els xefs que viuen ahir, eh, sovint, sovint, no me pel, pel meu nom, el eh, monsieur Martínez, o si, sigui, no, no. de mi, era la, la, just, justament el petit gitan, el petit gitanó, ho iré passant, el petit gitanó. Mm -hmm. hi, hi ha gent que sempre ho fan recordar que no, sou, pas, sou pas igual, que, en fi, mm -hmm. teniu com de diferent. Mm -hmm. eh, voilà, solament hi ha gent que ho fan recordar amb, amb acord, Humanitat, però d'altres amb amb meena, si puc dir. És a dir que des d'aquest moment ja us queda dintre de vostra un, un sentiment dolorós per aquest tracte? Sí, fin dolorós Sí fa, fa, fa mal Fa mal, fa, fa mal. Quan, quan no seu. quan seu jutjat per pelú que no seu, us justment pel pelú que se. Uh -huh. Eh, eh, fa mal, us donaré un, un exemple, un dia es trobàvem del banc de Montpelier i buscaven una, una clínica on hi havia la meva sogra, era malalta, en fin, era, era hospitalitzada. Vaig passar del cotxe per remanar el meu camí perquè no atrapava l'hospital i vaig, hi havia una dona que passava i va dir, perdó, madame, perdó, excuse-me. Aquesta dona me va contestar de seguit com si li volia vendre alguna cosa, en fi, Eh, fotí-me al camp, em va tratar de... Eh, segur que em va fer mal, perquè la sola cosa que volia era atrapar l'hospital on hi havia la meva sogra. Sí. Hi havia els prejudicis, com diuen ells, són molt durs encara. Mm -hmm. molt durs. Bien, evidentment, com ho he dit après, potser i, i segur que hi ha gitanos que no tenen bones intencions. Això ho fa part del món, ho pensi, tot ser humà... Eh? Pot ser dolent, pot ser bo. A l'escola, al Bernet? Sí, sí, vaig anar a l'escola, al Bernet. Va, vaig anar al grup escolar León Blum. A León Blum, allí. Sí, sí. Tots els gitanos, tots els maïnatges gitanos, anaven a l'escola? Anaven a l'escola. Molts, molts, molts gitanos hi anaven, sí. anaven. I, sap res, avui penso que és diferent, un poc. Uh, els gitanos abans anaven a l'escola de la República. Sí, en cas que no sabien pas llegir o escriure com els altres, com les que no eren gitanos, però quedaven dins la mateixa classe. I d'aquest fet, jo, parli personalment, eh, he tingut l'oportunitat de veure el que era altra cosa que els gitanos. Això m'ha permetit de, de tenir un espai obert de, de, de mostrar, de, de provar de, de simpatitzar amb els altres amb els que eren pas com jo que no eren gitanos I, en fi, jo, jo penso i bon, evident soc pas de, devingut mestre d'escola eh, soc après moltes coses sobretot sobre el pla humà com diuen mm -hmm. però és molt pla. contrariament avui a, un, a part que els gitanos en classes gitanes que diuen o els hi fan anar escoles gitanes. Jo penso que això és, és una certa manera de mantenir els gitanos dins d'aquest context que diuen ells mateixos gitanos, i que diuen que els gitanos viuen en marge de la societat. I per això, del costat de, dels paios polítics, diguem, dels erigits, no hi ha res que es fet concretament per molt que el gitano surti d'aquest forat, d'aquestes dificultats. Tot el que se fa aquí a Perpinyà, a de Perpinyà, perquè és el que coneixem millor, i soc nixut, i hi vic, i potser, en fi, n'ha pas cap dubte, i altre i moriré, i moriré, en fi, orgullós d'haver nixut a Perpinyà i de morir concretament no fan res per molt que els gitano es canvi. Uh, els he critiquent, uh, he parlat molt sovint del senyor Jean-Paul Alduí, uh, ell com el pare, com uh, ara els, els successors d'aquests dos, el, el, el monsieur Jean-Marc Pujol, no fan res concretament per molt que el gitano surti de les dificultats que són. Els, uh, els, hi, permeten, els hi permeten de, de se mantenir dins aquest estat de cistanar. No Heu, heu escrit, Benjamí Martínez, heu escrit Si el Batlle volgués de veritat ajudar als gitanos, faria accions serioses i concretes, com la supressió de les escoles gitanes? Sí. Dieu, on el fracàs escolar és del 100%, malgrat l'autossatisfacció de certs elegits i de professors d'universitat allunyats de la trista realitat del quotidià d'aquesta comunitat, que només és estimada pels polítics en període electoral? Això sí. sí, ho heu escrit vos. Sí, ho, ho, ho he escrit un ho, ho mantinc. Quan mm. diuen en francès, veieu que l'escola de la República per, ha permetit a un gitano, un petit gitano de Perpinyà, de s'exprimar dintre la llengua de l'ús que no són gitanos. No són pas gitanos. Mm. Eh, parli la mateixa llengua que ells, el francès de la República, ben segur, amb moltes faltes d'ortografia, moltes frappes, moltes faltes de frapa, com diuen perquè no sóc tan a dret amb l'ordinador. Tinc els dits un poc espessos, com diuen, i a vegades toqui una toca, em passa de tocar sí. l'altra, en fi. Eh, molt... Malgrat tot això, pensi que la gent me poden comprendre el que dic. Quina responsabilitat creieu que tenen els gitanos sobre aquest fracàs escolar? La responsabilitat, com ho he dit, dins el petit llibret que vaig fer, i... Que, que va sortir d' doncs, a Perpinyà, que molta gent no ho nigit i en aquest sent volia remarxar tornar una altra vegada més perquè ho vai fer de en fin, remarciar el que era el bloc català i el seu president, el senyor Jordi Verrà, per m'haver ajudat a dir a fer dirigigir que lo que jo volia escriure l el que jo volia dir, anar la gent dieu que el, les escoles gitanes no funcionen? No, no. no pels, res, pels gitanos, res, can que can hi ha mica. per cas escolars un 100% per mica. És la culpa de l'escola o també hi ha una no, no, disposició no, dels gitanos no, respecte a l'escola? No, no, no. És pas, pas la culpa de, de l'escola, de, dels mestres. Doni pas la culpa als mestres d'escola, jo. No, no, no, no. Jo doni la culpa als el, polítics que mantenen aquest estat perquè crear escoles gitanos, deixar els gitanos entre-los, d'aquesta manera, el gitano és a casa seva, és, és amb la família, amb els gitanos, a l'escola amb els gitanos. no, no tenc cap vista de, del que és el món fora dels gitanos. Com voleu que aquesta gent que envien? És això que dic. I, i com m ho deia dins el petit llibret la situació de la comunitat gitana perpinyanesa, els primers responsables són nosaltres, els gitanos. Això ho vaig sí. dir, ho vaig escriure. Els primers responsables són nosaltres. És de nosaltres primers de fer com per molt que això canviï. Bé, nosaltres, com diuen certs, si estem un poc aixorets per viure, tenim pas massa instrucció. I aquest, aquesta falta d'instrucció els polítics la cultiven. I la cultiven molt bé, perquè joguen. Com heu dit, après m'heu posat qüestió sobre la família, us he dit que això és un poc íntim, és un poc... Ens costa parlar de nosaltres. I els polítics el coneixen ben bé i cultiven força el, el folclore gitano. Fan manifestacions de música, en fi, coses així. El folclore gitano. La nostalgia dels gitanos. He vist moltes vegades i he parlat amb... El, amb el senyor Jaume Rura, he dit algunes coses que no, no me creia, en fi, en sot. Cultiven molt la, la nostalgia, la folclora, tot això, però concretament, concretament, proposicions concretes per sortir el gitano d'aquest estat no se fa res. Aquí, per Penyà, no se fa Els gitanos de la Cité Transit i coses així, com els gitanos de Sant Jaume, són, són aquí i tot el que se fa políticament és fet perquè no mai surtin d'aquest estat de sistanar uh -huh. si, si no, jo, jo pas eh, és injusta, és, és una cosa injusta, Dire que els gitanos viuen en marge de la societat que són fanyans, que són, que són lladres, eh, és veritat per alguns, i eh? ho torno a dir quan tothom al mateix temps fer coses que permeten de mantenir aquesta situació durant decenies jo trobo que no és gaire corregiós, no vull per ser dolent vull per dir altra cosa que almenys tenim molt poc coratge les polítiques aquí a Perpinyol. que siguin a dreta o que siguin a esquerra, no, no tinc cap, cap preferència marxis segons les lleis de la república tota persona té dret al respect i pensi que sí, sincerament, sincerament no tenen, no tenen gaire coratge als polítiques de propria. Benjamin Martínez, ho heu explicat molt bé, la vostra visió de la situació dels gitanos a de Perpinyà. Eh, us trobeu sol entre els gitanos amb aquesta posició o hi ha mol molts altres que pensen igual? Algun, sí, n'hi algun, ha alguns que pensen igual. Hi ha molt pocs que partagen les meves idees, si puc dir. Eh, primerament del, del banc de les associacions, de les que es diuen president d'associació gitana. Tenen pas la llibertat que jo tinc. Jo no, no dec res al partit polític d'esquerra o al partit polític de, de, de dreta. Sóc un home amb la seva llibertat de paraula, amb la seva llibertat de fer, d'anar-ho a un bol quan ho veu. I molts, molts presidents d'associacions gitanes són, són aturats, són gua unats si dir. S pas sentit encara de, de pi que m'interessi en, en el món gitano i paio els dos al mateix temps. So pas sentit cap president d'associació portar crítiques sobre les polítiques. D'aquesta manera, mm. aquestes associacions són associacions, si puc dir, inertes, que no produeixen res de, de bo pel futur dels gitanos. Donc, això poden ser associacions d'aquí molts anys, però concretament no n'hi ha res que se fa. La situació dels gitanos pot pas canviar si un president d'associació eh, teme de, de dir una veritat que sigui en el senyor Pujol o que sigui en el, en el departament o que sigui el que sigui. Jo no, no em getifosen diguent això, eh? Benjamé un petit gitanor de Perpinyol o faig pas per per valentia o per, per la notorietat, és pas el que busqui. Jo he, he en fi, sóc enviat cartes als en el, en presidents de, del departament, en Burquén, a la senyora Hermelina Malerba, sóc enviat cartes als en senyor Jean-Pau Aldi, en, en Pijou, en, fin, en, en, en els presidents de la república, en als ministres. És per això que els hi dic més dur a comprendre que diguin que els gitanos en marge de la societat, i quan n'hi ha un que els mostra la seva, la seva manera de viure, la, que té per veure la manera de, de viure dels de gitanos, totes les portes són tancades. No tenen, sí, sí, hi ha hagut, hi ha hagut respostes. M'han escrit, són recebuts lletres de l'Elysée, del, del xef de cabinet de l'Elysée, M. el president de la República, les me xarges de bu fericiité, les mes xares de soxit deò. Com, com, com ho diguem, són respostes dil, pel menos dilactors i demagògiques. Sí. No, no, no aporten cap resposta concreta a les meves qestions. Mm -hmm. ah, Benjamin Martínez, Això d'escriure i d'enviar comunicats, cartes, de participar sí. als fòrums, per exemple a, a l'IE. Això es ve de lluny, de sempre, eh? de jove, ja escrivieu? No, no, no, jo, jo, com ho dic, en fi, em pensi que ho escriu dins el meu petit gibret. Uh, vaig començar a escriure, en fi, em va interessar així, quan, quan, quan el meu amo em va fotre fora, eh? em, em volia més per treballar. Era digità, no, era el eh? bon, que jo pensi, eh? feia el meu treball com els altres. Si no es calia ser a uh, ascensar uh, el peu de, del canigú a, a 8 hores de matí, hi eren, i jo també hi eri. Se'n anaven al matí, a 4 o 5 hores de matí amb el camión, en fi, feia el meu treball. I a, a aquest amo, en fi, vull, vull pas ser dolent tampoc, eh? vull, vull, vull pas portar... Aquest amo no em volia pagar les hores suplementares que feien, i jo ja em feien. Les hores normales feien 10 hores i mitja per dia, això eren les hores normales. Ah. I, i érem pagats que a 8 hores tot això. A més d'aquestes 10 hores i mitja perdíem, feien moltes més. Us en un exemple. Eh, quan un, un camión se, eh, se va aturar, en fi, se, se va retornar, va caure un camión que transportava gasol cap a salses. El camión se va girar, en fi, el gasol s'anava, se, se, se s'escolava se, se cap a l'estany. Eh, van estar allà que mitja nit, una hora de matí, per recuperar el gasoal, en fin. Ieri, de, en fin, era qualcos. Sí. E, era pas el millor obrer de França, potser ser, ieri feia el meu treball. Volia pas pagar. I de, de, de, de, des d'aquest de dia, que me va fotre la motius, a fora, em vaig dir, és pas normal, perquè veia que havia d'altres coses, també que no, no, no anàvem bé. És pas normal. Donc aquí vaig, vaig decidir de... de de menstruir, si, si, si es pot dir així, d'aprendre el que a escola hi havia pas de pressió aquí, eh, algunes vegades compravi llibres, d'altres vegades me'ls adonaven, si no els atrapava i dintre on agitava en la farda, recuperava llibres, en fi, fin, llegiava, llegiava, llegiava. Quins llibres podien ser? Ah, tota tot mena de llibres, en fin, sí. quan atrapava llibres sobre els drets i les, les obligacions, tot, m'interessaven, evidentment. I gràcies a aquests llibres he pogut ajudar alguns gitanos. Ens donaré a un exemple. Un gitano aquí li volien fer pagar la roda avança de la televisió que deuen. I vaig enviant una carta, em diguent el magasin Büt ens ha informat que vos ha vist en televisor, vos deveu pegar això. I aquest gitan em deia a pobret, he per res comprat. Som mai ficat un peu a Büt. En fi, li vaig demanar els papers tots. Vaig fer una petita carta al magasin Büt mais fais pas non pas pour un avocat, mais en fin, qu'on que ce qu'il y a Il dit, il euh, merci de vouloir confirmer l'information que donne euh, le trésor public ou d'infirmer cette information. Cette personne n'a jamais achet, rien acheté, ni à but de Perpignan-Nord, ni à but de Perpignan-Sud. Mm -hmm. En fin, il dit, à défaut, euh, que cette personne n'a saisirà la, la ju juridicció competente per regaler l'itge. Aquest gitano va anar amb aquesta lletra a donar- d'un anier, va retornar a casa seu amb una lletra de but que deia efectivament que ce monsieur n'ha jamais achaté de, de televisor xeno. Après, en un altre cas, li volíem fer pagar a un gitano l'assurance de, de l'automòbil que l'havia pagat l'havia pagat déjà. I li deien que li pagués, ho fotrien al tribunal en fi, en comptes em vaig ocupar, em vaig ajudar és a dir, fer. que els gitanos del Bernet quan tenen un problema administratiu vénen a vos, que els ajudeu força, sí, sí, me demanen me demanen els me demanen consells, me diuen, hola que sigui per gitanos, que treballen sí. a l'Ameriu o que importa Fins aquí la primera part de la memòria amb Benjamí Martínez, el petit gitano de Perpinyà, com ell mateix es presenta quan signa els seus comunicats. A la segona part ens parlarà dels que ell qualifica de falsos humanistes. Serà molt crític a la premsa i també de les moltes ofertes que ha rebut per entrar a llistes electorals. Memòria